Mühtərəm Müsləminlər Hamınızı Allah'ın salamı ilə salamlayıram Və həmşəki kimisə Allah'tan qorxmağı Təqvalı olmağa nəsəyət edirəm Bugün inşallah Zikirlər barəsində məusur Bitir Yəni ikinci cild Çavun ikinci zildi bitir və üçüncü zildinə baslayacaq inşallah İbn-i Qeym, Allah Bu fəsildə Hər hansı bir işə Xüsusən də səfərə Çıxmazdan əvvəl Hər hansı işə başlamamışdan əvvəl Allaha təvəkkül etməyin Yolunu göstərir Bunda bizə Peyğəmbər salı sələm öyrədik. Allahdan xeyirlisini istəmək üçün, şərdən uzaq olmaq üçün xüsusi dua var, istixarə duası. İki rəkəd, namaz qılıb, sonra o duanı oxuyursan və o işin xeyirli olacağı təqdirdə o işi sənə nəsib etsin, əvdən uzaq etsin deyə Allaha yalvarırsan, ona təvəkkül edirsən. <coughs> es Peyğəmbər s.ə.v özü qeyibdən xəbəri yox idi. Resulullah s.ə.v deyir ki, əgər qeyibdən xəbərim olsaydı, əvvərdən özüm üçün xeyib, soxu xeyir əldə edərdim. Lakin, Peyğəmbər s.ə.v qeyibdən xəbəri yox idi. Bir nə hadis iddia edən inəyə sayılır. Həmin şəxs nə sayılır? Həmin şəxs özünü Allah şərik qoşmuş sayılır. Özünü Allah şərik qoşur. Qeybi yalnız Allah bilir. Evin əsərləri yalnız Allahın əlindədir. Lakin qeyb dildə üç şey nəzərdə tutulur. Yəni qeyb qeybin mənası üç qismə bölünür. Birincisi mütlər qeydidir Bu yalnız Allahın bildiyi qeyddir Yəni Məsələn, Luhu Məhfuzdanə baş verir Yalnız Allah bilir İnsan ne zaman öləcək? Mütlər şəkildə Yalnız Allah bilir Və s. Lakin İkinci, üçüncü növ qeyd, geyil, nisbi qeyddir Bu qeydi də insanlar və qeyriləri bilə bilər. Məsələn, ana bətnində uşağın əvəzedən uzusu, əməlləri, nə zaman öləcəyi, qəzə və ya fəstəq və zəriyə qəbul. Nimalə ki Deməli mələyin bundan xəbəri olur. Lakin bu izfi gedir. Bu geybi Allah onu öyrədir. Hər sinin peyğəmbər deyir ki, məsələn, çılan şey baş verəcəyik. Əvvəlcədən bu ərdə xəber verir. Daha o, baş verir. Onun dediyi nisbidir. Nisbi qeyb. Lakin, baş verməsi Allah tərəfindən mütləq şəkildədir. Yalnız Allah bu əmri dəyişdirə bilər. Çünki mütləq qeyb onun əldədir. Və üçüncü qisim hal-hazırda həyatda baş verən şeylərdir. Məsələn, biz burada oturub məhsizin içindəkini seyir edirik. Başqa yeri görmürük. Başqa yerdən xəbər tuta bilərik. Telefon və s. vasitə ilə başqa yerdə nə başqa yerdə ondan xəbər tuta bilərik. Lakin hal-hazırda onu müşahidə edə bilmərik. O şeylər bizim üçün qeyb. Evdə, məsələn, ailəmiz nəliklə məşğul olur. Bu arada bizim xəbərimiz yox. Bu qeyb vaqe mütləkəi bil bunu öyrənmək olar. Bunu öyrənmək caizdir. Amma bizim alamda olmayan hətta nisbi qeybi belə öyrənmək haramdır. Nəinki mütlək qeybi elə yəni Allahın bildiklərini, Allahın ilmini, Allahın qeybinə لوح محفوظa da o oradan nə iddia etmək nəinki bu haramdır. Hətta bizim alamda olmayan başqa bir alamda olan bir şeyi iddia etmək taram aramadır mələk vasitəsi də mənə vəhi gəldi cinlər mənə filan şey çatdırdı filan yerdə filan şey olub filan kəsin filan şey olacaq bütün bunlar hamısı cinlər vasitəsilə deyilir, cinlərlə əlavəyə girilir müəyyən yollarla, küfr etməklə və onlardan bu xəbərlər insanlara çatdırılır lakin unutmayaq ki, o cinnlər, yəni o şeytanlar hər bir doğru xəbərlə yanaşı 99 mənə yalan da deyir. Hə bir rəvayətdə 100 yalan deyir. O bir doğru xəbər də Allahın xəbəridir. O da baş verməlidir. Əgər desə ki, filan vaxt sənin oğlun olacaq, bu demək deyil ki, o qeybi həmən şəxs iddiyə idi. O deməkdir ki, Allahın qeybidir və bu baş verdi. Allah mələkilərə əmr edir, ki, filan vaxtı filan şey icra etsin. və bunu həmən o cinlər, şeytanlar bu xədəyə uğurluyur eşidir bir-birinə ötürür və bir-birinə ötürdüyü zaman 99 dənə özündən yalanlar da uydurur və gəlib o şəxs ki, onlarla alaqaya girir o şəxsə cindar, seyirkar və s. bu barədə xəbər veririkdə işte, o da insanlara bu barədə xəbər veririkdə işte. və bu Xəbər düz çıxdıqda insanlar elə etiqat edir ki, bu şəxs müqəccəsdir. Qeybdən xəbər verir, gələcəkdən xəbər verir. Onda Peyğəmbərlərlə həmən şəxs arasında nə fərq oldu? Birazdan o şəxs Peyğəmbərliyi iddia edəcək. Deyəcək ki, mən Peyğəmbər Bu da haramdır. Bu qeybin barəsində danışmaq da haramdır. Bizə nə varid olub Quran və Sünnə vasitəsilə, yalnız o barədə danışa bilərik biz deyə bilərik ki, qiyamət günü göz büküləcək dağlar toz kimi olacaq dənizlər otuzluq yanacaq vəli, bu Quran-ı kərimdə var ana bətlində uşaqların sası ağıracaq, qorxusundan və s. bunlar var bunları hətta deməkdən əlavə biz ehtiqat etməliyik amma bizə məlum olmayan Qeybə ələtmək haramdır. Sonra İbni Qəyim Rəhəmə deyir İstihar etdikdən sonra Gəldin həmən işə yönələrsə Səfərə çıxdıqan zaman Bir daha Rabbinə kədəkdirir Dua et Anələzi səqərələ nəhəzə Və məkünnə ləhəm uqbinəni Və ilə Rabbinə ləm məqəlibun Kısa Uzun duanı da edə bilərsən Buna əlavələr deyə bilərsən Sünnədə, nə, nə, nə gəlib hamısını edə bilərsən Bak, neçə olmasa bunu Bu duanı et Bu duanı et, sonra səfərə çıx Allah da səni Qorusun Peyğəmbər s.ə.v Mini üzərinə mindiyi zaman Səfərə çıxır Bismillah deyə Sonra Allaha həmd edər Sonra təkbir edər Allah aqıbər deyər Dua edib, səfərə çıxarırsın. Həmçinin səfərə çıxan şəxsə sənin səfərə xeyirli olsun. Allah sənin günahlarını bağışlasın. <coughs> Sənə uğurlar olsun. Bu cürlə dualar etməyə var. Peygamber səhələm, mən bu barədə də gəlib, travayətlər, bir nəfər gəlib, soruşur ki, Ya Rasulullah, mən səfərə çıxıram. ona bu cür xeyirli dualar etməyə. Sonra həmsinin səfərlə bağlı Bilməlisiniz ki, səfərə Xüsusən, bir gecə vaxtı Tək çıxan <gülüyor> Hətta tə iki nəfər də belə Əyəm ilmür çıxan Peygamber s.ə.v. bir-birinə Tək çıxarsanız şeytan da səninlə olar İki nəfər çıxsanız yenə Üç nəfər olsanız, artıq siz cəmaat etsək O cəmaata da şeytan Vəsvəsə edə bilmir Onları yoldan çıxara bilmir. Gecə vaxtı əgər şeytan sənə çox vəsvəsə edərsə qorxudan o sənə daxil də ola bilər. Səni burada bilər. vesaire s. Xəttəliklər əmələ gələ bilər. Lakin Allah təvəkkül edən müsəlmanlarla birgə olan şeytanın fitnəsindən, vəsvəsəsindən daima uzaq ol. Həmçinin bu duanı da edə bilərsiniz. Əuzu bi kəlimətilləhi təmməti min şəri məxələq. Allahın tamam, kemal kəlimələrini yaratdıqlarının şərindən sığınıram. Bu duada bir imzəlik var. Ona hər kəs başa düşmək. Əgər hamı başa düşdə idi, Allahın kəlamına məxluq deməzdir Allahın kəlamına məxluq deyənlər də bax Əsasları da budur ki Allah İsa a.s. ol dedi Və İsa a.s. oldu Deməli Allahın kəlamından oldu Onlar bunu əsas gətirir Allahın kəlamından oldu İsa da məxluqdursa İsa a.s. xalik deyil məxluqdursa Deməli Allahın kəlamı məxluqdur Lakin, nəsranlər əksinə deyir. Deyir, Allah haliqdir, çalamı da Allahdandır və ol deməklə oldusa, deməli, İsa da Allahdandır. İsa da ilahidir. Lakin, bu ayə və hədislər, düzgün başa düşən müsəlmanlar deyirlər ki, İsa a.s. ol deməklə oldu. O ol kəlməsindən olmadı. İsa a.s ol deməklə, Allah s.ə.v. ol deməklə, oldu. ol kəlməsindən olmadı. O kəlamdan əmələ gəlməyik. Allahın əmri ilə doğulub. Və Peyğəmbər s.ə.v. bu duada Allahın kəlamına sığınır. Sığınmaq bilirsiniz, ibadət. Tövhiddəndir. Allahdan qeyrisinə sığınmaq sirk. Əgər Allahın kəlamı məxluq olsaydı, peyğəmbər sallallahu ona sığınmazdı. Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və ona sığınması göstərir ki, Allahın kəlamı məxluq yox, Xaliqdir. Xaliqin, Xaliqin fəil sıfatlarındandır. İstədiyi zaman danışır. <coughs> Sonra səfərə uzun zamanı nəzərə almasın əgər sən ehtiyac uzundan kafir ölçəsində səfər edirsənsə özünlə Quran götürmə Quranı götürmə ki onu alçaq maçınlar bəli, bəzi yerlərdə Quranı alçaq alırlar nəzarət yerlərindən keçdikdə Quranla layiqi şəkildə davranmırlar bunu Yəni, Quran-ı kərimi buna məruz qoymumaq üçün özünlə götürməm orəsəni. Yaxşı, yaxşı olar ki, onu əzbərliyəsən. Əzbərliyəsən və sənin başında olan itkes əlindən ala bilməz. Itkesində xəbər olmayacaq ki, orada nə var? Həmçinin bu qadınlara aidliyi qadınlar tək məhrəmsiz səfərə çıxmamalıdır. Tək məhrəmsiz. Birsə axıl da olsa belə, səfərə çıxmamalıdırlar. Məhrəmlər də onların 19-a yaxın məhrəmi var. İndi onları saymanın yeri deyil. O təsib gəldiyi zaman bir-bir saydım Lakin burada bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, bəzi qadınlar kişilərə ücvət olaraq həlif qəsir, sahih musminə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, qadın üç gündən az məhrəmsiz səfərət çıxmaqdır. Yəni, mənası belədir ki, dörd gün, 5 gün, altı gün məhrəmsiz çıxmaq olmaz. Üç gündən az isə, çıxmaq zahid. Bu hədif bu mənamı deyir. Üç gündən az, məhrəmsiz səfərət çıxmaq olmaz. Deməli, üç gündən az, üç gündən çox məhrəmsiz, səfərə tutmaq olmaz. Zəməli üç gündən az məhrəmsiz səfərə tutmaq olar. Bunu dəlil gətməkdir. Lakin biz hər hansı bir hədisi və ya hər hansı bir ayəni götürüb dərhal zahiri ilə əməl etmirik. O ayənin mənası barədə və ya hədisin mənası barədə olan bütün hədis və ayələri bir yerə toplayıb, sonra hökum çıxarız. Başqa bir rəvayətdə Peygamber s.a.v. deyir ki, iki gündən az, məhrəmsiz qadın bayraq çıxa bilməsin. İki gündən çox. Başqa bir rəvayətdə bir gündən və başqa bir rəvayətdə ummiyyətlə məhrəmsiz bayraq çıxa bilməsin. Bu cür gəlib rəvayəm. Və nə üçün rəvayətlər belə gəlib? Bunun da izahı var. Çünki Peyğəmbə Xəhəlləmə müxtəlif vaxtlarda müxtəlif suallar verilir. Qadınlardan biri bu sualı verib deyə Elə də cavab alın, gəlib soruşub ki, 3 gündən artıq məhrəmsiz səfərə çıxa bilərəm, deyib yoxdur. İki gün soruşana ona da deyib yox, bir gün soruşana ona da deyib yox və ümumiyyətlə qadağan edir. Məhrəmsiz qadın yalnız ehtiyac olarsa bayrağa çıxa bilər. Məsələn, əri evdə yoxdur. Uşağın parmaqları yanıb, parmaqları sunub həkimə qarmaq lazımdır gözləsə şahın halı disi ola bilər əlini kəsə bilərlər və s. bu halda yalnız evdən bayraq çıxanlar ehtiyac ehtiyac olmazsa, məyyən bir şey bəxana gətirib evdən bayraq çıxmaq olmaz və həmsinin əlil olaraq başqa bir rəzisi də gətirirlər ki, Peygamber s.ə.v deyir, qadınlarınıza məscidə getməyi qadağan etməyin Bəli, bu həzis səhiyyidir. Fəkin nə vaxt? Məscidə gedən yol əminəman olsa, məscidə gedilən yolda əminəmanlıq olsa, əgər o yolda fitnə olarsa, o zaman məscidə getmək belə qalaqlandır. Yəni, məsələn, indi əlhəm dillə əminəmanlıqdır. İndi əlhəm dillə əminəmanlıqdır. Fəki, yenə də ehtiyacının Qadınlar gələk məhrəmlə bayraq çıxır. Amma vaxt var idi, tamamilə ərc-mərclik idi. Bayraq çıxmaq qadağan Ömər radiyallahu anhu, bunu sizə bir dəfə deyəkən danışmışam. Ömər radiyallahu anhu, həyat yoldaşına icazə verir məhsibə getməyə. Həyat yoldaşı evlindən çıxır. Məscidə gedir. Ömər radiyohana da başqa yolla gəlir. Başlayır söhbət. Qadın arxaya çevrilmiş. Düz gedir məscidin yanından fırlanıb qayıdır evə. Ömər radiyohana gəlir və deyir ki, nə oldu? Nə getmədin məscidə? Bir neçə zaman ki mədənin ən kişiləri kişi olacaq. Gözələcəy, ondan sonra mən gedərəm məscidə. Deyir ki, mən iyidim, zarafat edirdim səni. Səni yoxdur. <gülüyor> Sonra zikirlərdən Peyğəmbər s. nikah kəsərkən məhsul zikri edərdim. İstənilən xutbənin başlanğıcında olan zikrdir. İnnəl-həmdə ləlləh, ləhmədə huqa nəstəyinə huqa Bu sonra üç ayəni Al-Imran surəti 102 Nisa surəti 1 Və əhsab 70-71-ci ayələri oxuyar Şövə rəhimələlləh Deyir ki, Əbu İsaqdan soruşdun Dedim ki Bu dua, bu zikirlər Yalnız Nikah kəslərkən deyilir e Dedi xeyr Fikulli hədət hər zaman ehtiyac olarsa bu zikir edilməlidir yəni nükar kəsizərkən, xutbə verərkən müəyyən bir məzləstə danışarırkən və s. Bu, bu zikir edə bilərsiniz və səhirə vayət etsin <coughs> sonra evlənən evlənən, evlənən şəxsə o nükar mərasimində dua edib Allahdan bərəkət diliyə bilərsən qarəq allahu ləkə və bərəq aleykümə və cəmiə bəynətimizi bu cür dualar edə bilərsən və dualar etməlisin sən etməyəndən sonra ona kim dua edib Allahdan xeyr, bərəkət istəyəcək kim bu zaman, əni, indiki vaxt bir də etməkdən başqa başqa bir şeylər etmirlər Hansı yollarla onlara xeyir dua verilir? Onlar gözlə baxınlar. Yavaş-yavaş Allahın və Peyğəmbərin göstərdiyini etməlisiniz ki, o başqa dinin başqa dinin qayda-qanunları bizim adət-ənənələrdən, İslam adət-ənənələrindən uzaq ol. Bunu biz etməsək kim edəcək? Sonra ümumiyyətləyəm rahimə Allah yuxu barəsində e, yuxuda oyandıqda və ya yatmağa gəldikdə edilən zikirlər barəsində danışır. Bu zikirlər də məhşur zikirlərdir. Lakin xüsusi bir şeyi qurğulayır. Yuxuda əgər qurğulu bir şey görərsinizsə nə etməlirsiniz? Beş şeyi xatırlayır. Bu da sünnə ilə sabit olub. Peyğəmbər qalıs ələmin hədisləyi ilə sabit olub. Birincisi, yuxudan oyandım. Yuxuda pis şey görmürsən, qorxulu şey görmürsən. Sol tərəfinə tüpürürsən. Tüpürmək dedikdə də bilirsiniz necə tüpürmək lazımdır. Yoxanda şey batırmaq lazım deyil. İkincisi, <coughs> şeytandan Allah yəni, tükürdükdən sonra deyirsən Əlzübillə Əhminə şeytan rəcimdir. Çünki bu, yuxu, bu cür yuxu ancaq şeytan tərəfindəndir. Allah tərəfindən yalnız xoş, yaxşı yuxular olur. Müjda olur. Üçüncüsü, bu barədə heç kəsə xəbər vermirsən, heç kəsə danışmirsən. Dördüncüsü, yatdığın tərəfin əksinə yatırsan. Yalnız və yalnız bu barədə alimlər fərqləşir. Əgər sağ tərəfdə yatırsansa, deməli sol tərəfə çevrilməlisən. Sol tərəfdə yatmaqda qadağandır. Bilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nəhy Yalnız bu barədə ihtilaf ediblər. Bəziləri deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və deyirsə ki, əks tərəfə yatırsan, bu xat necə ki, məsələn, səfiyyət namaz qəbul deyil. Amma rükuya çatdığın zaman Fatihəni oxumursan, o rükət Bu, xüsusçidir. Yəni, umumən fatihsiz namaz qəbul deyil. Amma rüküya çatdıqda, fatihsiz də o rəkət sənilir. Həmçin, burada da ola bilər ki, umumən sax sinistə qatmaq qadağandır. Lakin, bu halda qorxulu yuxu görərsənsə, o zaman sol tərəfdə yata bilərsə. Amma ehtimal da var ki, bəlkə sən yuxuda elə sol tərəfə çevirilmirsən. Sol tərəfdə yataqdığım üçün belə bir yuxu görmirsən. Onda sağ tərəfə çevrilirsən Bu, ehtimalda Və sonuncu <coughs> Qalxıb iki <küləkəd>, namaz qeyirsən <coughs> Bunlar tərtibdən deməyib İndi özün tərtibdən edirsən ki Sonunda Axıra yatmaq düşdür Yaxşı yuxu Müjdə gördüyün zaman isə Onu ancaq Səni sevən adam Səni sox istəyən adama Dostuna Müsləman qardaşına və s. Danışırsan ki, yaxşı yerə yozsun. Çünki Peyğəmbər Təfələnin hədis var ki, yuxunu hara yozarsan, o da baş görə bilər. Ha görə çalışan sizə yaxşı yuxu danışana da, o yuxunu yaxşı yozarsın. Heç olmasa, heç olmasa. <coughs> Dəyəsiniz ki, yaxşı olar. Müjdədir. Xeyirli olsun və <coughs> Ömər fikr etdi. Nəyə Allahın baxın görün necə. Cavir ona gəlib yuhu danışarkən danışarkən deyirdi ki, Allah xeyirlidirsə, bilsə, şərdirsə bizim düşmənimiz olsun. Və səlav sizdə belə dəvam verə bilərsiniz. Bu yuhu xeyirlidirsə bizə, şərdirsə bizim düşmənimiz olsun. Və Küşmənimizin də kim olduğu hamıya bəllidir. <gülüyor> <gülüyor> Həmsinin namaz əsnasında sizə müxtəlif vəsbəsələr gələrsə və sol tərəfə tükürüb, yenə də bilirsiniz, nə də tükürəsiniz. Şeytandan Allaha sığınırsınız. Deyirsiniz, əvz biləminə şeytandır həcəm. Auz billahi minə şeytanir racim. namaz əsnasında sizə dəstəkləyən şeytanın adı xinzəbdir. Peyğəmbər sallallahu deyir ki ondan qala haslan. Və buna görə də bəzi alimlər deyir ki, sol tərəfə tüpürüb Auz deyirsən. Ümiyyətə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm uğunəndəki şeytan məllasıdır. Və bəziləri də deyir ki, yox, ondan dediyi üçün Bu dəlildir ki, əuzubilləhi minəlxinzad deyirsən. Hər ikisini deyə bilərsən. Peyğəmbər s.ə.v burada bəyan etməndir. Dedi ki, Minhu ondan. Allahə s.ə.v. Yəssəlam. <coughs> Sonra İbn-i Qəyim Allah fayda etsin bunu gətirir sizə sual verilərsə, Allahı kim yaradır? Birbiri bir iki, -bir -bir hər şey Allah yaradır. Və Allahı kim yaradır? Belə deyilərsə, özünüzdən fəlsəfi fikirlər çıxarmıq. Öz ağlınızla ona cavab verməyə çalışmayın. Çünki, cavab vermə yətnasında başqa bir bidiyyəti edə bilərsən. Necə ki, mühətəzirlər və əşərilər İbn-i Kulləbə etiraz etdilər, dedilər ki, sən deyirsən ki, Allah danışır deməli Allahın dili, dodağı, dişləri var İbn-i Kulləb o gərək cavab verərdi ki, o danışır keyfiyyəti bizə məlum olmayan şəkildə bizə məlum deyir, necə danışır nə vasitəsilə danışır, necə belə cavab verməliydi, lakin o dedi ki o fikirləkdi, onları susturmaq üçün başqa cavab verdi, dedi ki, o danışır Lakin nəfsində başqa bir bidəti gətirdi. Ki, Allah həqiqətən səslə, hərflə danışmı. Nəfsində danışmı. Görün, necə bidəti? Əvvələ Allahın nəfsi olduğunu ispat etməlisən. Hə? İkincisi də nəfsində danışdığını həqiqətən şəkildə danışmadı, onu ispat etmələyə. Bir bidəti yukar etmək isə digər bir bidəti etdi. Elə isə belə bir Etirazlar gördüyünüz zaman mütləq Quran və sünnəyə müraciət edin. Bakın, görün Allah onlara necə cavab verir. Allah onları necə susdurub, elə susdurmağa tələb edir. Başqa şeylə mübarizə apar. Allahsmana təala Peru'l-avvel, huvel-axir vəz-zahir vəl-batin. Əzəl də axir də, zahir də, batin də odur. Ondan əvvəl heç nə yoxdur, ondan sonra da istina ola bilməz. Zahirdə də, batində də heç əzəli və əbədi ölməz xaliqdir bu ayəni gətirirsən kəhid edir surəsi 3-cü ayədir sonra qəzəbləndiyin zaman bəli, deyirsən əlzi biləyəm şey görsən ki, bu sənə kömək etmir çünki ola bilər ki, bəli bu sözü deyir, amma mənasını dərk etmir və ya mənasını fikirlətmədən tez deyir və bu sözə ona təsir etmir Bu cür halda dəstəmaz alın, dəstəmaz sizin qəzəbinizi və yaxud ayaq üstəsinizsə oturun, oturun, sakitləşin. Tuz ölətsəniz, qəzəbiniz sakitləşəcək. Sonra... Allahdan bir nimət gəldikdə, maşurluyə Deməyin ki, bu az. Nə qədər çalışıram, ancaqlarlandığım elə budur. İki o sağlı evim var. Başqa bir şeyim yoxdur. Bir tökülmüş nol altı var. Hı -hı. E, fikirləşmiş, et cəmatlı o yoxdur. Ona görə ərzələ, buna görə Allaha şükür edin. Necə feyəqəndər səhələm şükredir zəvədəl-həmdülilləhi əlləzi bi nəmətihi təkim musalihəd. Həm olsun Allahı ki, onun nəmətləri ilə bütün işlər tamamlanır. Tüm gözəl işlər tamamlanır. Və özünüzdən aşağı səviyyədə olanlara baxıb üqrət alın. Baxın onlara, şükürləsin ki, siz onlardan yaxşısınız. Ən azı imandasınız sulamadasınız. Özünüzdən yuxarı olanlara baxsanız 100 faiz peygamber qalfa eləm. Xəbər verdiyim kimi məşquliyyət edəcəksiniz. Allahın nemətlərini saymayacaq. Hesbinə sayacaq. Qısa belə gəldikdə. Deyin elhamdülillah ala kulli hal. Hər bir halınıza görə Allah şükür. Allah şükür. Belə etsəniz xoşbaxt Yox, əgər nimətlər gəldikdə mahinin aşküllü etsəniz, Allahı umutsanız, qəva gəldikdə giləklənsəniz, Allaha mənsub etsəniz ki, Allah istəyir belə, mən istəmirəm ki, onda fədbəxt olacaqsanız. Həmsinin özünüzsün, evladınızsün və s. qardaşlar üçün Allahdan istəyin ki, Allah onların elmini atırsın. Məclislərin birində İbn Abbası da sağırır. Yaşlı sahabələr deyir ki, ne üçün sən bizim övladlarımızı, həmçinin öz övladını Abdullah'ı ı İbn-i Umar bu məclisə dəvət etməmsən, amma İbn Abbası dəvət etməsən. Deyir ki, bu sahədə elmlidir. Yani, bu təfsir elmində elimi çoxdur və o elə şeylər ola bilər ki, bilsin, heç biz onu bilməyik. Çünki Peyğəmbər s.ə.v ona dua edib və sual verir. Sual verir hamısına. Ki, Nəsr surasını təfsir edir. Hamı Nəsr surasını Peyğəmbər s.ə.v təfsir etdiyi kimi təfsir edir. Amma İbn Abbas Rədələnəma bu cür təfsir etdikdən sonra bir şey də alaq edir. Ki, bu surə, Peyqəmbər s.ə.v-in vəfat etməyinə dəlildir, işarədir. Qusura nəzir olduqda hamı sevinirdi. Sevinirdi ki, artıq Allahın zəfəri gəlir. Yəni. Yalnız Zəbuqaçı radiyallahu anh-ıq, O başa düşürdü ki, əgər İslam qələbət aldısa, din tamamlandısa, və səlam. Artıq Peyqəmbər s.ə.v-in peqəmbərliyi misiyası tamamlandı. Deməli, bu yaxınlarda o vəfat edirlər. Bir neçə aydan sonra həqiqətən, Rasulullah sallallahu aleyhi vefat edir. Sonra size yaxşılıq edən bir şəxsi Cəzəq Allahü xeyran deməli sən. Allaha əlhəmdülilləh Amma həmən şəxsə deyə bilməzsən əlhəmdülilləkə Həmd olsun sənə. Həmd yalnız Allah Allah da deyir əlhəmdülilləh, Rabbül ələmin Həmd bütün əmdlər Yalnız və yalnız aləmlər Rəbbi içindir Ondan başqa heç kəsə həmd etmək olmaz Ondan başqa kiməsə təşəkkür etmək olmaz tə tə tə Təşəkkür etmək olar Minnətdarlığını bildir bildirə bilərsən Amma həmd yalnız Allah'a etmək lazımdır Allahdan başqasına həmd olunmaz Tezək Allah xeyrə mənası da Allah səni xeyrlə cəzalandırsın Mükafatlandırsın deməkdir Sonra kitabın sonunda Binika İmrahiməhullah bəzi şeylər gətirib qeyd edib ki, bunları demək caiz deyil. Məsələn, falan-falan ulduzun vasitəsi ilə bizə yağış yağması və ya falan-falan ulduz bizə yağış endirir. Sonra Allahdan qeyrisini andısmək. Sahabelərdən biri deyir ki, Mənim üçün Allahdan qeyrisinə e, Allaha yalandan da olsa and içmək Allahdan qeyrisinə doğrudan da olsa and içməkdən daha xeyirlidir. Daha sevilir. Şurə sahəbət fikirləşir ki Allahdan Allah Allahı Allah an içim yalan da olsa amma doğrudan Allahdan qeyrisinə and içmək. Fikirləşirsiniz? Şəhabə demək istəmir ki, mən Allah'a andı Allah Allah istərəm gələndəm. Amma de, göstərmək istəyir ki, Allahdan qeyrisini andı istmək necə böyük günahdır. Bunu göstərmək istəyir. Həmsinin müsəlmana kafir demək, qadağan da olmaz fasiq demək, münafiq demək. Sən bir onu dəqiqləşdir. Yoxla gör, həqiqətən sən dediyin vəsfə malikdir əminsən ki o çapir də və s. sifətlərə malikdir. Ondan sonra deyə. Bəs sənin deməyinlə nə baş verəcək? Nəyə o düzələcək? Nəyə görə dilini tunaha atacaqsan? Hamsinin qulluqçuya mənim qulum demək qarağandır. Qul yalnız Allah. Qulluq edən də ağasına mənim rəbbim deməsi qadağandır bu tür sözlərlə də istifadə etmək olmaq. sonra zamanı küləyi, yağışı, zərcələni və s. söymək qadağandır çünki bunları söyan Allah söymüş olur Allahdır onu edən Allahın hikməti ilə bu işlər başlayır onun günahını özünüzdə axtarın önünə günahlar etmişsiniz ki Allah bu qalanı göndərir özünüzdə. Necə ki, elə belalar gəldikdə ki, rəkət namaz qulanıb Allah'tan məxvirat dilənir. Yalnız ona görə edilir ki, Allah bəndələrini cəzalandırmasın. Sonra cahiliyyə dövründə olan sözləri istifadə etməyiniz. Cahiliyyə dövründə nə sözlər istifadə etməyiniz, siz daha yaxşı bilirsiniz. Müsləlmanı söyməyin. Təhkir etməyin. E, yaxşı müsləlman o müsləlmandır ki, əlindən və dilindən başqa müsləlmanlar zərər çəkməsin. Allaha belə and içməyi adət halına çevirməyin. Qalan yerə gəlmişdin, vallahi gəlmişdin. Əgər e, sən onu ispat etmək istəyirsən ki, vallahi mən gəlmişdim, səni gözlədim, sən gəlmədin, bunu deyə bilərsən. Amma Vallahi sözü, Allah'ın da olsun sözü dilində adət halına çevrilisinin bu səni usurma para Necə tacirlər? Əsasən bu tacirlərdə olur Tacirlər bir şeyi saxtıqda Allah'ın da olsun bu qiyməti alır deyir Görünür, Gün ərzində yüzlərlə əşya satır Hər dəfə bunu desə nə olur? Allah'ın andı oyun onu oyuncağa çevrilir Ə, e bir gün ayılır ki, andı içir. Və bu andın onun üçün bir təsiri də yoxdur. Ə, e bir qiyməsi də yoxdur. E Və da olsa, andı Malı satılsın deyə, andı içəcək. Həmçinin, təqiqləşdirmədən deməyən ki, bu hal aldı, bu haramdı. Allah bunu haram edib. Bunu hal Əvvəldə dəqiqləşdir, gör, doğrudandır, havaldır, haramdır, sonra sonra sinənə döyüb, demək ki, mən, mən mənəm, hər şeydən, hər kəsdən qüzzətli, hamıdan elindir, hamıdan varlı və s. şeytanın aqibətini gördünüz, dedi ki, mən ondan daha xeyirliyəm, məni oddan yaratımsan, onu isə bacıqdan, torbaqdan Allah onu öz rəhmətindən qoldu Gəlinət Sonra Firon filo dedi ki, hər şey mənə məxsusdır. Mənimdir. O nəzə səzələndir. Qarun. O da sinəsinə -sinə döyürdü ki, mən varlıyam. Mənim var dövlətim heç vaxt məhv olmaz. Allah onun var dövlətini olan qalanı bir anda məhv etdi. Və budur şeylərdən. Bu, yalnız bir misal idi belə şeylər çox özünüzə gəli araş Axtarıb araşdırmalısınız bu şeylərdən uzaq olmamsınız. Sonra ibn Khiyəm rahmanullah Cihad barəsində danışır. Deməli 3-cü cild 3-cü cildin başlangıcı Cihadla başlayır. Allah s.ə.v. bir neçə ayələrdə Peyğəmbər s.ə.v. ömumən əmr edib ki, cihaddır. Və cihadın növləri mənası nə deməkdir, bunu bilməlisiniz. Bəziləri elə zəndirdir ki, elə cihad bayrağa götürüb düşmənin üstünə getməkdir. Və s.ə.v. Cihadın başqa növləri yoxdur. Cihadın şərtləri yoxdur. Bunu dərk eləmirlər. Amma oxuyub, araşdırsalar, görərlər ki, Cihad bir neçə növdür Və Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki Nəfsini Allah yolunda ifaqət etməklə Nəfsinə qarşı cihad edən Həqiqi mücahiddir Və Allahın qadağan etdiyi şeylərdən, haramlardan çəkinən Həqiqi muhacirdir İdrət edən Baxın, bu həvistləyə Peyğəmbər Sallisələyəm o hicrəti, yəni bir dövlətdən başqa dövlətə <coughs> olan hicrəti yox, məhz bu hicrəti qeyd etdi. Haram şeylərdən çəkinmək. Əvvəldə sən fikirləş ki, <coughs> yaşadığın dövlətdə haramlardan çəkinirsən, ki, haram olmayan yerə hicrət edirsən. Əgər sən yaşadığın dövlətdə haramlardan çəkinmirsən, sən, gedib haram olmayan yerdə haram etməklə oradakıları da bu xəstəliyyət alacaqsın. Sənin ora hicrət etməyinin faydası olmayacaq. Əksinə ziyan olacaq. Əgər o yerdə yalnız müsəlmanlar, yaxşı insanlar varsa, sən gedib öz pis əxlağınla orada pis nümuna olacaqsın. Əvvəlcə sən haram fiyyərdən çəkin, onları hicrət et, tərk et, o haram keylərdən təkindikdən sonra qaşqa icrət edə bilərsən. O da kafir ölkəsəni aitt. Deməli, əvvəldə sən kafir ölkənin kafir olduqluş subut etməlisən. Subut et, ondan sonra çıxı et. Əgər subut edə bilirsən sən, subut et. <gülüyor> <gülüyor> Həmçinin cihad, nəfsinlə cihad edə bilirsən hə? yolda mini yufqada və ya darşalvarda bir qız görendə gözünü yumursan, yoxsa ağzını açıb baxırsan, əvvəlcə öz nəfsinlə mübarizə apadır. Öz nəfsinlə cihad et, ona qalib gəl. Sonra nəyə görə gedib qardaşlar? İkinci dəfə ediləmir. Bir zəbəs eləmir. Nəyə üçün? Şəhvətinə görə özünü saxlaya bilmir. Çünki nəfsi ilə mübarizə edə bilmir və vəziyyəti nəzərə alsa vəziyyətə nəzərə alsa belə şeylər etməz. La bunu da sonra bu səhfləri də onları öyrədənlərin üstünə yıxmaz. Deməs ki mənə belə öyrədirlər, mənə belə fətva veriblər, mən də belə edirəm. Bana deyirlər ki, cihad et. Get plan yerdə falan kişilərə kömək et. Nəsə özünə daylanı kim kim idi bu? Qoğma Onlar hansı küfr içində batırlar Cəhənnəmə getmək təhlükəsi var Onlara kim kömək edəcək Onları tərk edib gedirsən Bu barədə təhsil ki Çoxları çox az düşmən İkinci Nəfslə e, Şeytanla olan cihaddır Şeytan da bizim düşmənimizdir Gözə görünməz düşmən Başqa düşməni Məhv eləməyin əlacı var Ve onu məhv etmək ola. Canını qurtara Amma şeytan məhv edilməz. Qiyamətə qədər Allah ona mühlet verir. Onu məhv edə bilməzsən. En gözəl cihad şeytana olan, şeytana qarşı olan cihaddır. Onunla mübarizə et. Onunla mübarizə apara bilmirsənsə, düşmənə olan cihadda düşmənə qalib gələ bilməyəcəksən. Çünki artıq bir düşmək sənin yanında olacaq. Nəksinlə bazarmırsansa biri də içərində olacaq. Tavfatr surəsi 6-cı ayada Allah sona tarihə deyir ki, İnnəşşeytan ələqmadul Şeytan həqiqətən sizin düşməninizdir. Cihadın müxtəlif mənaları var və cihadı bir Dar çerçivede başa düşmeye lazım değil. Ki cihad yalnız gelip silah götürüp vuruşmak demektir. Cihadın çok nalaları var. Ve İbn Abbas radiyallahu anh'a deyir ki itaayetin özü de cihaddır. Allah'tan korkmak özü de cihaddır. Eğer her adam Allah'tan korkur bunu başarmak lazım Özünde mübariz yaparıp bunu elde etmeye, etmeye başarmak lazım Sonra mukatil deyir ki Allahın və Peyqəmbərinin əmrlərini yerinə getirmək, qadaqalardan çəkinmək cihaddır. Ümumiyyətlə, ibadət, İbn-i Mübarəqdir ki, ibadət cihaddır. Və cihadın 4 növü var. İbn-i Qeyl, Allah deyir ki, cihadın 4 növü var. Nəfslə, şeytanla, düşmənlə və bu düşmənlə dedikdə, onlar da iki yerə bölünür deyə isim əmələ gəlir. Kafirlə və münafiqlə. Kafir açıq aydın düşmənindir. Münafiq isə sənin içində olan düşməndir. Bu dört növ cihab. Nəfs, şeytan, kafir və münafiqlə. Nəfs ilə mübarizənin özü də dört qismə bölün. Birinci mübarizə aparıb Allahın dediklərini, Peyğəmbər Zazaləm dediklərini başa düşməyəcəm. Yəni, elm əldə etməlisən, öyrənməlisən. İkincisi, öyrəndiyin elmə yenə nəfsinə mübarizə etməklə əməl etməlisən. Üçüncüsü, öyrənib əməl etdikdən sonra yenə dəvət etməlisən. Və bu da nəfsinə qarşı olan mübarizədir. Sənin nəfsin daimə səni ondan çəkindirir. Dərfə getmək istəyirsən, nəfsin sənə Başqa şeylərə çəkir. bir televiziyanı aç, rembo gedir, baxma. Teleseryal və s. Bəzilərə laf biz açıb əxlaqsız şəkillərə baxır da bununla vaxtını itir. Bu da nəfis, bu nəfsə mübarizə edib qalib gəlmək lazımdır. Və sonuncu, ən çəfini, ən çəfini mübarizə səbir. Sözsüz ki, nəfsindən başqa, başqa nəfslər də sənə təzik göstərir. Və onlara qarşı, yəni o nəfslərə qarşı mübarizə aparıq, bu mübarizənin də yolu səbir. O nəfsi öldürə bilməzsən, sənə ona heç kəs ixtiyar vermir. Hətta Allah ona ixtiyar vermir. Kiməsə, İslamı dəvət edəsən, o etiraz ki, boş şeydir, ey İslam, molla olacaq və s. Ona qarşı səbir etməlisən, heç kəs sənə əsas vermir ki, onu öldürəsən. Çünki o hələ başa düşmür, hələ başa düşmür. Vahidənlər xüsusən. Onlara İslamı dəvət etdikdə etiraz edir. Və bu etiraza qarşı onlara kafir deməyə və s. Axılaqsız hərəkət etməyə sizə heç nəsas vermir. Allah əsbana taliq əsas vermir. Deyir, uf demə. Uf demə, ən incə zərif sözdür. Ondan köbut söz demə. Ən zərif sözü deməyə qadaqan edirsə, ondan köbut söz demə. Xəkin, bəzi ağıldan kəm olanlar deyir ki, uf demə, püftdir və s. Uf demə, yalnız bu sözü demə, başqa şeylər deyə bilərsiniz. Bunların ağıldı çatmı. Ağıldı çatışmınmazlığı var onlarda. Şeytanla olan cihad isə iki növdür. Birincisi, bu şeyləri ki, artıq şeytan sənə yeridir şübhə, şəhvət və s. onlardan internet etmər məsələn təsadüfən üçün bir otağa qarşına bir gözəl qıs və sənə vəsvəsə edir sən başa düşməlisən ki bəli o insandır Lakin daxilindəki şeytandır Səni yoldan çıxarmağa çalışır Və bu mübarizə çox çətindir Çətin olmağına baxmayaraq Müttəqilərə Allah kümək edir Hətta o halda da belə Allah kümək edir Yusif surəsində Oxuya bilərsiniz Yusif aleyhissalamı necə Qadın yoldan çıxarmaq istəyir Hətta köyünəyini də cürür Lakin Yusif aleyhissalam onun əlinə qaçır və Allah əsbəna talibdir ki eləliklə də bir his ixlaslı bəndələrimizə kömək edirik deməli onun kömək olmasına onun ixlası oldu ixlası səbəb oldu çünki ayədə deyir ki həmməbihə və həmmətbihid onun ürəyi istədi onu gəl Allah yaradıb kişinin kişi kimi ürək istəyə bilər ürək istəyir amma ki Əməllərdə sən onu saxlamalısan İxilaslı olmalısan Bunu edə bilsən Bu mübarizəni apara bilsən Sonraki mövqədə Allah səni Kömək edəcək Allah səni qorayacaq Amma sən əlbəttə özün niyyət etsən ki Gedin bir qız tapın Elə qapıdan çıxmamış Sənin qarşına çıxacaq Narahat olmu Hər şey niyyətin, ixilasla bağlı İxilaslı olsan hətta o mədamda belə Allah sənə kömək edəcək İbn-i Teymiyyə e, zindana salındıqdan sonra yanına bir qız buraxır. Əxlaqsız, pozğun bir qız. Nə qədər İbn-i Teymiyyə Rahimə Allah'ı yolundan döndərməyə salışır? Öz sposoblarıyla. Bazar bu. Və bayraqa çıxıb gözətçilərə deyir ki, bu kişi deyil. Üf, fikir versiniz. Fakın İbn Teybin Rəhməhullah on qollara qarşı öz kişiliyini necə göstərib, bunu biz yaxşı bilirdik. Necə kişi olub, o barədə biz yaxşı bilirdik. İkinci, yenə bu da şeytana qarşı olan mübarizədir. Əvvəzcədən sənə olan vəzvəsələr, şübhə, şəhvət və s. qarşı mübarizə aparmaq. Sənki, gətirib səni son nəqama çatdırmasın. Alimlərdir ki Şeir vasitəsilə deyir Ki qadınla Əvvəlcə ona nəzər salırsın Yəni zina edənlər budur cür gəlib zina edir yəni, Bu yolla zinaya düşür Əvvəl nəzər salır Sonra söz atır Sonra cavab aldıqdan, cavab aldıqdan sonra Söhbət etməyə başlayır Sonra vədələşir Sonra da bilirsiniz ne edir. bu şeytanın adımlarıdır. Allahu Teala verirlerse takipu خطوات الشيطان. Şeytanın adımlarına uymayın. Hakikaten o sizin açık aydın düşmanınızdır. 3. növ kafir ve münafıklara karşı olan cihat her ikisinin 4 növü var qəlb ilə, dil ilə, var dövlət ilə və bir də can ilə kafirlər və münafiqlərə qarşı duruşmaq. Peyğəmbər s.ə.v deyir izə rəayt əl-münkərə fəl-yugayyirhu bir yəd. Başqa rəvətdə münkərə fəl-yugayyirhu <Gülüyor> fəl Əgər sizdən biriniz bir münkar, bir pis iş görərsə, onu Əli ilə dəyişdirməyə çalışsın. Əli ilə dəyişdirmək ki, yalnız və yalnız rəhbəra id. Bizim ixtiyarımız satmır, kimisə tutub zərqalandıraq. Bizim ixtiyarımız satmır. Bizim ixtiyarımız ikinci mərhələdir. Bacarmırsınızsa dilinizlə güzəldir. Bəli, dilimizlə biz çox şeyi güzəldirik. Və çox şeyi də gələsək də güzəldə bilərik. Üçüncü, bunu da bacarmasanız, qəlbinizlə nifrət edin. O əmələ, şəxsiyyətə yox. Ola bilər o şəxsiyyələr, cahilliyindən bunu etsin. Bir müddət keçdikdən sonra həmən əməli tərk etsin. O zaman artıq yenə sənin, qardaşın hesab olunacaq. Amma hal-hazırda o əməl etdiyinə görə ona əməlinə nifrət edirsən. Yerdə qalan zülümkarlar, bidət əhli və s. ələrinə qarşı da belə olmaq lazımdır. Əgər əlində səlahiyyət varsa, əli ilə, yoxdursa dili ilə və son məqamda əgər dili ilə nəsiyyət etmək fəsada gətirib çıxararsa, qəlbi ilə nitrət edib o, o, o şəxsin əməlini tərk etsin. Çox qalıb ilə. أصدقل لأنه يوجد فصل إياه بيزارة في فصل بيزارة في فصل Cihadın müxtəlif mərtəbələri var. Müxtəlif təbəqələr var. O təbəqələr kesməmiş. Birini kesməmiş, digərini kesmək olmaz. Birinci, sən öz yaxınlarınla mübarizə aparmıyasın. Gözəl şəkildə, əxlaqdan, üzgün şəkildə onlarla mübarizə aparmıyasın onlara İslamı başa salmağısın. Eger sən həyat yoldaşının başını bağlamışsa, namaz quılmırsa, onda sən başqalarına nəsəhət etdik ki, de, sənə deyəcəklər ki, get, öz həyat yoldaşını düzəlt. Onun baş qalışın. Çünki sən məsulsan, <coughs> məsuliyyət taşırsan. Amma və adənin, namaz qulmur, o rus tutun başını bağlamır və s. Əməl etmirsə buna görəsən məsuliyyət daşımırsan. Buna görəsən o tərəfdən məsuliyyət daşıyırsan ki səndən soruşulacaq ki sən niyə görə onlara başa salmamısan. O moment məcbur et, məcbur etmək olmaz. Məcbur etmək olmaz. Çünki valideyndir. Həpsinin qardaş, bacı məcbur etmə olmaz. Onların onları məcbur edə bilər yalnız bu aldı. Ata anan Sən oğlunu məcbur edə bilərsən Namaz qılsın 10 yaşında Amma 7 e, yaşında Amma Ata ananı məcbur edə bilməzsin Bunu da başa düşməyə çox çətindir Əksəriyyət bunu başa düşməyir Elə bilirəm ki, vadəyini Məcbur etməlisin, səhv tanışmalısın Əxlaqsız sözlər deməli sən ki, namaz qılsın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, hən gözəl dəvət edən şəxs, həmisini dəvət edə bilmədi. Həmisini deyə, əmilərini. Bir nə sə həmisi kafir kimi öldü. Dəvət edə bilmədik. Me'r hidayət bizim əlimizdədir? Hidayət Allahın əlindədir. Allahu Subhanahu ta'ala dedi: "İnnaka lehdi men ahbab". Sən sevdiyini istədiyini, düz yoluna gətirə bilməsin. Hidayət Allahın əlindədir. Sonra bəziləri də İslam dövləti qurmağa çalışır. Tələsir Cistan dövləti quruşur. Və düşünmür ki, Kərim Şərman Allah bir etiqadda olsun ki, bu İslam dövləti öz-özünə qurulsun. İslam dövlətini güclə qurmağa ehtiyac yoxdur. Paresullah həqiqətən belə bir şey etmir. Rasulullah səsədən dəvət etdiyi <coughs> Mədinəyə gəldi Mədinə şəhərində Gözəl şəkildə dəvət etdi deyə Mədinəl Mədinəlilər, ənsarlar Onun dəvətini qəbul dəvət etdilər Və istərsən, hamı Müsəlman olub Bizim marağımızda Yalnız olmalıdır şey Hamı müsəlman olsun Xristiyanlığa tərəf Erməni pərəst Və s. bütpərəst Bu cür olmasın. Bizim maraqımızda bu olmalıdır. Amma bizim maraqımızda olmamalıdır ki, bir-birimizi qıraq, kimisə hansısa bir vəzifəyə gəlsin, İslam dövləti qursunun və s. belə maraq olmamalıdır. Bunu nə Allah, nə Peyğəmbəri demir. Allah s.ə.v. Peyğəmbər s.ə.v. İnsanları yalnız dəvətlə düz yola çağırır. Dəvət. Bundan gözəl silah olabilməz. Şirin deyil, gözəl başa salma. Həssalam. Həngə gözəl cihad budur. Şeytanlarına qarşı, onların şeytanlarına qarşı, nəqslərinə qarşı düzgün şəkildə mübarizə aparmaq və bu cür mübarizə apardığın zaman hər bir əldə etdiyin nəticəyə görə Allaha şükür etmənizə. Şükür etdikcə, Allah səni olan o nimətini artıracaq. Allahdan steyin doğudur şallah subhanu teala bizi bu elmi düzgün başa düşüb həyata keçirənlərdən üçün ona tərəf yaxın olanlardan ondan qorxanlardan ittəqilərdən üçün subhanak allahumma va bihamdik eşhedü an la ilaha illa